Ashhadu an la an-na muhammad rasulullah الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمه الإسلام والايمان ولك الحمد ان جعلتنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 لقد فاز المتقون روى الامام الترمذي وحسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله من وفي روايه ما نجات المؤمن يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ندوك في الايمان بعد ان الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni kadhalika na yusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala Ndugu zangu katika iman katika hutuba yetu ya leo tutaishi na wasia miongoni mwa wasaya za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wasaya ambazo ameainisha ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam namna ya kuokoka mu'min njia za kusalimika mu'min katika maisha yake ya dunia na maisha ya akhirah ndugu zangu katika iman amepokea alimamu imamu Tirmidhi kwa sanadi iliyokuwa sahihi na hadithi imeisaidisha al-Imamu al Albani rahimahullah Hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu anhu wa ardhah Anasimlia anasema Kultu ya Rasulallah siku moja nimemuliza mtume wa Allah man najah na katika mapokezi mengine imekuja manajatul mu'min anaokoka vipi mu'min ya Rasulallah Anasalimika vipi mu'mini ya Rasool Allah Ndugu zangu katika iman la shakka kwamba swali hili ni muhimu sana kila mmoja anatafuta salama anatafuta kuokoka anatafuta amani katika maisha yake ya dunia na mbele ya Allah tabaraka wa taala lakini tazama swali aliloliuliza Uqba ibn Amir na hivi ndivyo walivyolelewa wa wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kano yasalun fima fihi alamal walikuwa wanauliza masali ambayo ndani yake kuna utendaji ili wajikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala mmoja wao wanauliza ya Allah nionyeshe na unijulishe amali ambayo nikiifanya Allah atanipenda na watu watanipenda mtume anamwambia izhad fima indanasi yuhibbukan nas Yapuuze pu, ya na uyaache mambo alionayo watu watu watakupenda lakini mwingine anauliza ya Allah ni jambo gani ambalo nikilifanya Allah ataniweka katika pepo na kuniweka mbali na moto tazama aina ya maswali ndani yake anauliza mtu afahamu jambo ambalo atafanya kisha limkurubishe kwa Allah tabarak wa taala lakini tazama maswali yetu sisi anaweza mtu kukuuliza sheikh ile fimbo ya Nabi Musa ilikuwa ni ya mti gani? Alafu ukijua kuna nini? Lakini tazama maswali ya masahaba wanauliza juu ya mambo ambayo wakifanya ya wakurubishe kwa Allah, wakifanya waishi maisha yaliokuwa salama, maisha ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa Taala. Uthba Amir anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam man najatu? Nikupii kuokoka ya Allah Nisalimike vipi niokoke vipi katika maisha haya dunia na nipate salama mbele ya Allah tabaraka wa Taala. Jawabu la Mtume sallallahu alayhi wa sallam tunaweza kusema limekusanya asbabun najatil mu'min fi hadhihi ad wa fi akhirah. Sababu za kuokoka na kusalimika muumini katika maisha ya dunia na kuwa na salama mbele ya Allah Subhanahu wa Taala alwasaya, an aljamia tutaishi na hizi wasia tatu za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zimekusanya sababu za mtu kuokoka na kusalimika katika maisha ya dunia lakini na maisha baada ya maisha haya yani tutakapokusanywa mbele za Allah tabaraka wa taala mtume alayhi salatu wasalam alimjibu kwa sentensi tatu lakini wallahi lau kama hutba la yatatalab al-iqtisar in ya hutuba inaruhusu kurefusha kila wasia mmoja unahitaji wakfa lakini ma la yudhra kulluhu la yutrak jullu mtume alayhi salatu wa salam akamwambia jambo la kwanza amsik aleika lisanak Ukitaka salama katika maisha yako ya dunia na salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la kwanza amsikaleika lisanaka zuia ulimi wako chunga ulimi wako katika maisha yako ni sababu miongoni mwa sababu za kusalimika ndugu zangu katika iman almuslimul haqq huwa aladhi yahdharu kulla alhazaru an lisani Muislamu wa kweli ni yule ambaye anachukua tahadhari kubwa kuhusu ulimi wake. Kabla hajazungumza, anayatafakari maneno kwamba neno hili nilizungumza lina salama katika maisha yangu? Je, litanisalimisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anaihesabu nafsi yake, bali analihesabu kila neno linalotoka katika kinywa chake. faan abi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardaah katika hadithi aliyopokea Abu Hurairah anasema aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas aljanna jannah ana sema, wa mtume sallallahu alayhi, wa sallam, wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni jambo gani ya rasulallah ambalo litawaingiza watu peponi kwa wingi tazama aina ya maswali mtu anamuuliza ya rasulallah ni mambo gani katika matendo unadhani yatawaingiza watu wengi sana peponi manake mtu ajue ili afanye faqala sallallahu alayhi wa sallam taqwallah wa husnul khuluq katika mambo yatakayowapeleka kwa wingi watu peponi Allah. jambo la kwanza ni kumwogopa allah subhanahu wa taala kumcha allah na jambo la pili husnul khuluq tabia njema kila mmoja anaweza kuwa na tathmini ya nafsi yake Mawili haya ambayo amehtaja Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa ni sababu za zitakazoingiza watu peponi kwa wingi. Ukoje wewe na takwa, ukoje wewe na tabia? Je, tabia zako ni katika zile tabia zilizokuwa njema? Wasuila suila صلى الله عليه an akthari ma yudkhilu an nas Akaulizwa vile vile ya Allah ni jambo gani ambalo litawaingiza watu motoni kwa wingi? Tumawalihi salatu wasalamu wakasema alfamu fam Katika mambo yatakayoingiza watu sana motoni jambo la kwanza alitaja mtume swalla sallama al ni mdomo yani ndimi maneno midomo yetu inaweza ikawa ni sababu ya kuangamia lakini jambo la pili tupu zetu ibada Allah Hivyo ndimi zetu zenye wa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa almu'abir an baqiyyati aljawarih. Ulimi ndiyo unavielezea viungo vingine vilivyosalia lakini ulimi ndiyo unaeleza yaliyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Dugu zangu katika iman alikuja, imekuja katika musnad ya Imam Ahmad na sunani ni Tirmidhi katika hadithi ya Abi Sa'id al مرфуعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انسمه متوم صلى الله عليه وسلم إذا اصبح ابن ادم بيني انا popamba ukiwa asubuhi mwanadamu akawa ameamka fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan maongo yake yote yanautahadharisha ulimi kwa sababu ulimi ndio mfalme kwa hiyo unapuamka asubuhi viungo vyako vyote vina utahadharisha ulimi vinauambia ittaqillaha fina wewe ulimi muogope Allah khusus sisi fa innaman nahnu bika hakika sisi tuko pamoja na wewe hakika sisi tunakutegemea wewe fa in istaqamta istaqamna wa in iwajja tawajjna kama utakaa wa sawa basi na sisi tutakuwa sawa na kama utapinda nasi tumepinda kwa hiyo Mtume عليه wa والسلام anasema jambo la kwanza katika sababu za kusalimika na kuishi maisha ya amani kwa mu'min katika dunia yake na baada ya maisha haya Kuffa alika lisanak chunga ulimi wako zuia ulimi wako ya hesabu maneno yanayotoka yao ni maneno yatakusalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah eniwaaje wa Allah bil kalimati يدخل العابد الجنه وبالكلمه يدخل العبد النار كيطia نينو اناweza mtu kuingia peponi lakini vile vile kupitia neno anaweza mtu kuingia motoni waliaadhu billah hadith ya abu huraira radiyallahu ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها باللا فيرفعه الله بها درجات نبي محمد صلى الله عليه وسلم اناسما حقيقه انت اناweza kuzungumza neno moja لا يلقي لها بال akaliona ni neno la kawaida hajali lakini kwa neno lile Allah jalla wa ala akamnyanyua daraja nyingi ikawa ni sababu ya kufaulu wa inna al-abdu la yatakallamu bil kalima na inawezekana mtu akazungumza neno vile vile la yulqi la habala neno min sakhati Allah katika maneno yanayomchukiza Allah akawa ye hajali akaliona ni neno la kawaida mtume alaihi salatu wasallam anasema yahwi biha fi jahannam neno hili likamtupa ndani ya moto wa jahannam wal'iadh billah ayuha almuslimun ibadallah qala ba'dhu as-salaf wema waliyotangulia tazama kiasi gani walivyokuwa wakichunga maneno yao namna gani walivyochukua tahadhari na chumo landi mizao mmoja katika wema waliyotangulia katika kulinda ulimi wake na kuyachunga maneno yake anasema ja'altu ala nafsi bi kulli kalimatin atakallamu biha fi ma la ya'nini ya salata rak'atayn zingatia maneno haya huyu bwana anasema niliahidi nafsi yangu katika kuiadabisha na kuzungumza maneno yasiyo husu kuzungumza maneno ya kipuuzi anasema niliyahidi nafsi yangu kila neno nitakalo lizungumza katika mambo yasiyonihusu na iadabisha kwa kuswali raka mbili swala ni ngumu kwa hiyo huenda nafsi itafika pahala itaona tabu, itaacha asema nikaishi katika mazingira hayo fasahu ladhalika alayya mpaka likawa ni jambo la kawaida kwa hiyo hakutibu tatizo lilo nalo fajaaltu ala nafsi bi kulli kalimatin sawmu yaumin Nilipoona sala nimeizoea na bado tabia iko pale pale. Nikaiadabisha vile vile yangu Kila nitakapozungumza mambo yasiyohusu, basi naipa adhabu ya kufunga siku moja. Akaenda na maisha hayo akasema Fasahula la dhalika. Hilo nalo likawa la kawaida bado sikukoma. Anasema falam anta hatta ja'altu ala nafsi bikulli kalimatin atasaddaqu bidirhamin. Nikafika pahala nikaiwekea nafsi yangu kwamba kila nitakapozungumza jambo lisilofaa katika mambo yasiyonihusu basi natoa sadaka dirham fa saw fantahaitu. tazama jambo la kutoa likawa gumu kwa hiyo nikapata hueni ya kuiadabisha nafsi yangu nikaulinda ulimi wangu nikawa sizungumzi katika yale yasiyonihusu Hawa ndiyo watu ambao واليوزينغاتيا هو وصيه صلى الله عليه وسلم فف عليك لسانك احنئ علمي يقول شاعر احفظ لسانك ايها الانسان لا يلتخنك انه صعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهابه تهاب لقاءه الشجعان احفظ لسانك ايها الانسان Linda na uchunge ulimi wako e eh damu la yaldaghannaka inahu thubanun. chunga usije ukakugonga ulimi wako kwa sababu ni nyoka kammin qatilin ni wangapi wangapi ambao wako leo hii makaburini wamelala kwa sababu ya chumo la ndimi zao kana tatahabu liqa au shujaan kwa ushujaa na ujasiri waliokuwa nao walikuwa wakiogopewa na watu mashujaa lakini ndimi zao zikaweza kuangamiza chunga ulimi wako Dugu zangu katika iman Mtume alaihi salatu wasalam akaendelea kumpa wasia man naja wa mana jata almu'min alaihi عليه الصلاه Mtume akatoa wasia wa pili anasema waliya sa'a baituk ikutoshe nyumba yako chunga ulimi wako jambo la pili nyumba yako ikutoshe Ndugu zangu katika iman Alihtimamu ihtimam wasila tun libina almujtamaa alsalim lauk kama tutazingatia nyumba zetu tukazipa umuhimu wake na kila mmoja akaisimamia nyumba yake wallahi ni njia iliyokuwa salama ya kujenga jamii iliyokuwa salama na ndani ya nyumba hizi yakhruju fi hadha lbaiti salih watatoka katika nyumba hii iliyokuwa salama iliyojengwa watatoka watu watakaokuja kujenga mjitama uliokuwa salama ndani ya nyumba hizi ambazo ni neema tumeniameshwa na Allah lau kama zitatutosha nyumba zetu watatoka katika nyumba zetu dua salihin walinganizi waliokuwa wema watatoka vijana waliokuwa wema watatoka viongozi waliokuwa wema bali ndani ya nyumba hizi tutapata mabinti waliokuwa wazuri mabinti wenye kumhofu na kumuogopa Allah lakini watapatikana wamama wa Kiislam wanaoweza kuwalea mabinti wao malezi yaliyokuwa ya Kiislamu lakini lilasaf kwa bahati mbaya ndugu zangu katika iman miongoni mwa changamoto na matatizo yanayozikumba nyumba nyingi za Kiislamu ni pale ambapo wale wasimamizi wameacha majukumu yao baba majukumu yake kayakabidhi kwa mama mama naye majukumu yake amemkabidhi dada wakazi dada wakazi ndi wanajua wa anajua mtoto atakula lini, atakula sangapi atakula vipi lakini dada mwenyewe ambaye hujui ikaandaliwa vipi na wakati mwingine hujui akida yake ndiye umemkabidhi malezi ya kulea tunda la moyo wako. Baba takhalla an masulia. Majukumu kaayaacha kamkabidhi mama. Mama naye amesahau jukumu lake maskini. Kenda kufanya kinyume na yale aliyotakiwa kufanya kachukua majukumu ya kumlea mwanaye kipenzi anaye tamani baadaye aje kuwa ni binti mwema kamkabidhi mtu ambaye aslan hana malezi na yeye naye anahangaika kwenye vikoba anahangaika kwenye makundi kana kwamba ametumwa kuja kufanya hayo Kalla lamma yaqlima amar hajui maskini jukumu lake ni nini mtume alayhi salatu wasalamu anasema kujulukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an kila mmoja wenu ni mchunga, na kila mchungaji ataulizwa juu ya kila alichochunga maneno haya yalikuwa yanatosha ndugu zangu katika imani lakini tazama mtume sallallahu alayhi wasallam akayafafanua akasema ra'in ra fi baitihi. na mwanaume ni msimamizi ndani ya nyumba yake wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi allah tamuuliza walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha na mwanamke ni mchunga ni msimamizi katika nyumba ya mume wake na Allah atakwenda kumuuliza ewe mama wa Kiislamu uliyeacha ya majukumu yako ukakimbilia katika mambo yasiyokuwa mambo ambayo wala hukutumwa kuyafanya hayo andaa majawabu ya kwenda kumweleza Allah pale ambapo binti yako atakuwa hana maadili hajui chochote katika dini yake umehangaika na yale ambayo wala sio katika majukumu uliyotakiwa kuhangaika nayo na zangu katika imani waliyasaka baito Ikutoshe nyumba yako ni lini tutarudi katika majumba yetu ili turekebishe tukarekebishe nini yale yaliyoharibiwa na mativi tuliyobeba tukayaweka katika majumba yetu yakawa ni mativi ambayo hayana udhibiti watoto wanatazama wanachotaka hujui wanaangalia nini ni lini tutarudi katika majumba yetu tukarekebishe yaliyo ya na utandawazi Leo hii familia nyingi zimeharibika kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza ukakuta watu familia wamekusanyika, pengine baba yuko hapo, mama yuko hapo, watoto wako hapa. Lakini baba yuko Facebook, mama yuko WhatsApp, watoto wako Instagram na mitandao mingine ambayo mnaifahamu. Hakuna anayejali hapa hata maongezi inawezekana ukauliza wala haijulikani kama umeuliza kitu. Yawezekana ukaagiza wala haijulikani umesema nini. Kila mmoja yuko kwenye ulimwengu wake mwingine. Tunakwenda wapi ndugu zangu katika imani? Wali yasaka bait tukanaikutoshe nyumba yako. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man zangu katika iman maanaajatul mu'min ni namna gani muumini anaokoka anasalimika katika maisha ya dunia na mbele ya allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kufa alaikalisanak chunga ulimi wako lakini jambo la pili mtume akatuhusia waliya sa'a baituk nyumba yako ikutoshe Jambo la tatu anahusia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wabki ala khati'atik ili nafsi yako ionee huruma nafsi yako yalilie makosa yako Wacha kushughulika na mambo ya watu Wacha kushughulika na aibu za watu wallahi hutokwenda kuulizwa mbele ya Allah juu ya mambo ya fulani utakwenda kuulizwa ya nafsi yako wabki ala khati'atik upate muda ikague nafsi yako ililie nafsi yako tazama yale uliyofanya jeu unasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nukuzaa katika imani huu ndiyo wasia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hizi tatu ndiyo sababu za kuokoka swali lilikuwa ni fupi lakini maneno ni mafupi lakini mtume alayhi salatu wasalamu kama mnavyofahamu laqad ya jawami alkalim amepewa uwezo wa kusema maneno machache yaliyobeba maana iliyokuwa kubwa tazama sentensi hizi tatu zuia ulimi wako iangalie nyumba yako ikutoshe lakini wabki ala khati'atik yailie makosa yako ndugu zangu katika imani katika hadithi ya muawiya ibn haida رضي الله عنه وارضاه انا اسمعه ya kwamba amesema mtume sallallahu alayhi wasallam salasatu la tara ayunuhumun nar watu wa namna tatu mtume anasema la tara ayunuhumun nar macho yao hayatoona moto wa jahannam bimaana Allah tabarak wa taala Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Aynun harasat fi sabilillah, wa aynun bakat min khashyati Allah, wa aynun kaffat 'an maharimillah." Wal hadith ahrajahu al tabarani Mtume anasema macho ya namna tatu hayatauona moto. Allah jalla wa 'ala atawasalimisha na kuwakinga na moto. Na haya ni masala yanakuwa chini ya wasiwa hu wabki ala khati atika. Lilia makosa yako ukitaka kusalimika mbele ya Allah na moto wa Allah lilia makosa yako upate muda ukae utafakari na ulie macho ya namna tatu hayato uona moto jicho la kwanza a'inun harasat fi sabilillah jicho ambalo limekesha katika kulinda fi sabilillah Yaani mtu kaupoteza usingizi wake kwa ajili pengine yuko katika vita analinda kumlinda adui na jicho la pili aynum baka min khashiyati Allah ni jicho ambalo limelia kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala jiulize ni lini umepata kukaa ukatafakari makosa yako ukafikiria adhabu za Allah ukafikiria ukubwa na utukufu wa Allah mpaka yakatoka machozi kwa kumwogopa Allah kicho la namna hii halito uona moto wa jahannam. kisha mtume alayhi salatu wa akasema ainun... wa